Sara, pedal, 1 iulie 1885. Sara, pedal, buciumul sună cu jale, turmele urc, stelele scapă în cale, apele plâng, clar izvorând în fântâne, sub un salcâm, dragă, mă tu pe mine. Luna pe cer trece așa sfântă și clară, Ochii tăi mari caută în frunza cea rară, Stelele nasc umezi pe bolta, senină, Pieptul de dor, fruntea de gânduri se plină, Nouri curg grazea lor, șiruri despică, Streșine vechi ca să le înluncă. Ridică scârție în vânt cumpăna de la fântână, Vale în fum, fluiere, murmură în stână și osteniți oamenii cu coasa în spinare vin de la câmp, Toaca răsună, mai tare, clopotul vechi umple, cu glasul lui sara. Sufletul meu arde în iubire ca para, Ah, în curând. Satul în vale amuțește, ah, în curând! Pasul spre tine grăbește, lângă salcâm, sta vom noi noaptea întreagă, ore întregi. Spuneți voi cât îmi ești, dragă! Ne om răzima capetele unul de altul și surâzând vom adorbi, vom adormi sub înaltul, vechiul salcâm astfel de noapte bogată, cine pe ea, narda viața lui toată.